E nevoie de mine, e nevoie de mine, rece văpaie, de sumbrul nume cel port, de mine, cel tulbure, e nevoie de mine ca de un fluture cap de mort. Eu sunt singurul pictor de evantaie de la polul nord. Evocându-l pe Nikita. Bazaltul, funigei, aleile ca scrumus, Tiparul umbrei tale, în care stat postumus, Subțiese de aer, cum clopotul de sticlă, În dangă tirosește fărâmele de frică. Aici am stat, și aici, cu degetele calde, Am prefirat din vorbe, Metanii de smaralde, și zum și plânsem poate, sub mohorâte ploi, Eu am rămas de veche să plâng pentru amândoi și scriu un N pe scoarțe de tei cu altă cifru, ce-și mișcă în vânt mireasma a vinului de cipru. Cuvintele curmate să le aduc postume, să înlumineze iarna. Sfârșitului de lume. Dar fi să fiu. Frumos mi-ar sta cu cilindru pe cap. Frumos mi-ar sta cu un pistol de duel, versat de o berlină cu perdele trase, într-o poiană cu mestece în ruși. Frumos mi-ar sta în mansarda de pentor, muiat până în gât, în boieli, și prevăzut cu femele goale. Vânate cu lasoul și picasoul, Frumos mi-ar sta, zidit într-o carte, Cu în încuiate și cheia închisă, În butelie aruncată în mare. Frumos mi-ar să fiu viu, chiar să fiu. Cina din urmă Un bol de aur pe masa cinei mele, Cu totul și cu totul de aur, Și scot din el cu lingura de lemn, Bucatele ospățului, hartane, înger de câmp și căpățând de mere, vanilii, hrean și usturoi, muiate în vin coclit, în roșii de aloe. De argintie solnița, din lut, pocalul, tablaua mesei porfir, în talger, mari struguri de agată, teci de roșcov, cartofi de alabastru, flori de brusturi. Nu suntem 12, Și sunt singur. Unul din acești singuri Mă va vinde. Nimeni Nu șterge barba năclăită de seu Pe brațul meu. Doar vinul scade cu agolat pe buze Și în oglinda A ultimei Din cupele din urmă, Îmi zăresc blânda fruntă Încoronată cu mărăcini de aur. Îmi văd ochii Proprii ochi, cu pe închise, treizeci de rodii, le arunc pe masă și abia mai pot rosti. Să vină straja!